Radio. Du tror i alla fall inte på vad jag säger. Jo, jag tror, jag tror på vad du säger. Det är meningslöst att jag sitter här Nej, och jag tror på vad du säger, okay. men jag, jag, jag vill bara höra. Ja, ja, okay. ja. Vad okay, är det okay. du har sett? Så säger jag att det inte är bara. Pappa. Det är som är stora, kala, hårlösa huvuden. Och ögonen är större än våra. Och munnen är mindre, inga läppar. Stick! Stick! En tidig morgon utanför den franska byn Valensol- ska ett mystiskt möte vända upp och ner på en fars och en dotters liv. Här, här, här, ser du? Här var de. Om människorna sagt nej, om de hade sagt nej, fan, vi vill inte det här. Då har blivit lämnade i fred. Och hur kan du veta det? Jag vet. Du lyssnar på UFO-podden med mig, Moa gammel utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om Mysteriet i Valenzoll. Valenzoll ligger i sydöstra Frankrike. Den lilla byn är känd för sina vidsträckta lila lavendelfält. Lavendelodlingen. Jag har gått i arv i släkten. Jag tog över till min far som tog över efter sin. Det är den första juli 1965. Lantbrukaren Maurice Mass har stigit upp i gryningen. Som man alltid gör. Ja, och så hade jag lagt märke till senaste tiden att någon var och sprang på åken på nätterna. Maurice har upptäckt att någon har plockat skott från lavendelplantorna. Jag misstänkte först att det var... Ungar eller ungdomar från trakten. Eller vilda djur, men jag visste inte säkert. Maurice går bort till fälten som ligger en dryg halvtimmes promenad från hemmet i Vallensoll. Strax före klockan sex på morgonen är han framme. Vi har varmt solen dock på. Jag tänkte att det här blir en lång jävla dag. Maurice har precis satt sig till rätta på sin traktor när han hör något. Först förstod jag att det var en helikopter, men jag såg ingenting på innen. Så jag tänkte att det kanske kom från trakten istället. Så jag hoppade ner och började undersöka motorn. Men så hörde jag att det kom från odlingen. Och där, längre fram, ser han. Den var stor som en bilgrå med en genomskinlig kipol som något sorts skydd. Föremålet står parkerat mitt i hans lavendelodling. Den stod på sju tunna ben som var ner och borrade i marken. Och när jag rör mig framåt så, så upptäcker jag att det sitter två barn där. Kanske sex, sju år gamla. De sitter bredvid den här farkosten och de har en lavendelplanta mellan sig. Som de verkar undersöka. Eller något. Hallå? Ja, jag antar att det kanske var de som stulit planter på nätterna. Men så ser jag. Så ser jag att det inte är barn. Det är bara de som är stora, kala, hårlösa huvuden. De har någon sorts grågröna av på sig. Deras hy är mjuk och vitt och ögonen är större än våra. Medan näserna och munnen är mindre, inga läppar. Jag ser hur de här varelserna, eller vad vi ska kalla dem för, att de, stå, att de pratar med varandra eller ger ljud ifrån sig. Korta, gurglande ljud. Jag kan inte säga för att det är språk eller något annat. Men det konstiga är att ljudet inte kommer från deras munnar. Det verkar komma längre ner nerifrån som från deras magar. När Maurice närmar sig varelserna vänder sig en av dem om och riktar ett pennliknande föremål mot honom. Vad jag ser då så är det som en, ett ljus eller en grön stråle som blinkar till och plötsligt så, så är det som att jag ser mig själv utifrån, förstår du? Och allt blir liksom kallt. Plötsligt fryser jag mitt där på åkenheten. i ätan. Maurice står som förstenad. Och ser hur varelserna återvänder till farkosten. Sen flyttar de iväg. Eller svävar. Det ser nästan ut som de svävar När farkosten lyfter från marken hörs det visslande ljudet igen. I stund så är den där på himlen. Sen är den borta. Nej, har jag kvar där på åken Fortfarande Liksom förlamad Tills det Jag vet inte hur länge faktiskt Men tills det släpper Och jag följer spåren ut på åken Kanske hundra meter långa Släpspår Marken är helt uppriven där benen har stått Lavenderplanter Överallt Och där, där, där benen har stått Så nedborrade så är så är det... som vattenfyllt. Som en jävla lervälling- trots att det inte regnat på flera dagar. Och marken är varm. het som lava. Maurice springer hela vägen hem till huset- där hans dotter Julia- precis öppnat familjens butik. Jag vi drev en lanthander. Jag och pappa. Vi sålde allt möjligt. Fål, parfym- med våran lavendel då, som doft jag måste, jag, jag, jag, jag måste, Vad är det som har hänt? Vatten, jag, jag ger vatten. mig vatten Pappa var ju aldrig den som hetsade upp sig över något mm. Det var nästan att jag kunde bli lite irriterad på honom För att han var så lugn och trygg hela tiden Pappa snälla, lugn, vad är det som har hänt? Jag såg något Jag, jag såg något på fältet Va? Vad såg du? Jag. Snälla lugn. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag vill. Jag kan inte. Vad är det då, sett? Pappa. Kom, kom. Va? Jag, jag, jag, jag måste visa göra ja. något. Maurice tar med sig Julia till Avendelodlingen för att se om spåren efter farkosten är kvar. Här, här, här, ser du? Här var de Her. ser du, se Ja Känner du? Ja Här, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja? ja. Det är varmt Det är fortfarande varmt, känner du? Ja, jag känner att det är varmt Avtrycken var kvar. Jag såg eh, avtryck från de här benen. Från maskinen. Och sen den där lerpölen. Jag ville ju att vi skulle gå till polisen och anmäla. Men han vägrade. Och jag tror att det var för att han var så rädd att ingen skulle tro på honom. Eller att folk skulle skratta åt honom. När man i efterhand tar jordprover på marken- visar det sig att jordens kalsiumnivå är betydligt högre här- på platsen där farkosten stått- än någon annanstans på fältet. Pappa. Jag har gjort lite soppa. Fyra dagar efter händelsen- är Maurice fortfarande tagen Pappa, snälla, av det som hände. Nedbäddad i sängen- pendlar han mellan vakenhet och sömn. Ta lite soppa. Förlåt, förlåt, förlåt. Det gör inget. Förlåt. Jag hämtar lite mer. Men lovat att äta då. Ja, jag minns egentligen inte så mycket från första tiden faktiskt. Jag sov över 12 timmar om dagen. Det var som upp kroppen Jag tämde på all kraft... Julia försökte hjälpa mig att komma på benen men jag klarade inte. Med sin far sängliggande tvingas Julia ta allt större ansvar för företaget. Men det var ju svårt för mig att vara på två ställen samtidigt så jag fick ta hand om gården i första hand. Vilket gjorde att lanthandeln såklart blev lidande. Men vad skulle jag göra? Pappa vägrade ju gå till doktorn. Det var som att han trodde att de inte skulle tro honom. Som att han försökte lura dem. Pappa jag kan inte ha det så här längre. Du måste få hjälp. Kan du inte bara höra av dig till doktor Laurent. Det fan helt jävla meningslöst. Men hur vet du det? Jag kan bara tro att jag är galen. Fattar du inte? Han var ju så förbannat envis, min pappa. Stolt. Men du behöver ju inte säga vad du har sett. Du kan ja, ju faktiskt bara säga att du är sjuk och behöver hjälp. Ja, om jag går till honom så måste jag ju för fan berätta vad jag såg. Nej, men även fast han var övertygad om att ingen skulle tro på honom, Snälla. så ville han ändå inte ljuga. Det är för din egen skull. För sanningen har alltid varit viktig för pappa. Samtidigt går företaget allt sämre. Men vi gick på knäna. Alltså Affärerna gick ju dåligt redan innan pappa blev sjuk. Och det är nu som Julia Mass får en idé. Utan att meddela sin pappa tar Julia kontakt med lokal tidning och berättar om pappans upplevelse. Vi behövde publiciteten. Vi behövde kunder, helt enkelt. När Maurice får höra om intervjun blir han skeptisk men låter sig övertalas av dottern att ställa upp. Ja, jag tror att pappa förstod att vi var tvungna att hitta andra sätt, nya sätt för att klara oss. Men jag tror ingen av oss förstod vad det skulle innebära. Att det skulle bli så stort. Intervjun blir av. Och efter att nyhetsartikeln kommit ut växer intresset snabbt kring Maurice och hans märkliga möte. Hur är det Ja, det blir 10 Vad kostar den där? Folk kom från hela landet och köade för att komma in i våran affär. Och det kändes helt overkligt. Som att lavenden vi sålde hade något att göra med det pappa såg. Ni, kan jag bara be alla att backa lite och ställa sig i kö? Nästa. Men snabbt slår det över och blir för mycket för familjen. Ja, du kan komma fram. Kolla, vad fint. Jag här. Jag kunde vakna mitt i natten av att folk stod utanför vårt hus. Och borta vid gården stal folk plantor som souvenirer. Även Moris som nu har börjat få tillbaka sina krafter- påverkas av det stora intresset. Dottern Julia ser nu hur pappan går in i en ännu djupare svacka. Pappa, kan du komma ut lite? Tidigare hade han varit trött och hängig. Men nu, nu blev han deprimerad och stängde in sig ännu mer. Det var jobbigt att se. Pappa, kan du inte komma ut lite- min pappa älskade att åka in till stan- och prata med människor. Men nu kände han att alla stirrade- och pratade bakom hans rygg. Dag för dag blir Maurice allt sämre. På nätterna drömmer han mardrömmar. På dagarna ökar paranojan och han känner sig förföljd- när han rör sig utanför huset. Stick! Stick! Till slut drabbas han av en psykos- och tvingas läggas in på sjukhus. Jag hade så dåligt samvete. Att det var jag som hade dragit in honom i den här mediekarusellen. Men sen tänker jag också att det var toppen på Isberget- efter det att mamma hade gått bort. Han slet ju som ett djur för att få allt att gå runt. Under tiden som Maurice vistas på sjukhuset- arbetar Julia vidare på gården- på åken där farkosten lämnat långa spår efter sig gör Julia en upptäckt. Jag såg plantorna som hade vissnat efter händelsen. De började växa igen. Och de växte otroligt mycket kraftigare. Och hade en starkare doft än alla de andra plantorna. Och när jag berättade det för pappa så såg jag ett ljus tända sig honom. På något vis tror jag att det var det som fick honom att komma hem från sjukhuset. Han ville gå och se Palavando. Ser du? Ser du pappa? Ser du hur stora de är? Känner du era dotter? Oh. Otroligt. Helt otroligt. Samtidigt som uppmärksamheten från landets tidningar lägger sig tycks Morris växa sig allt starkare i kapp med sina plantor. Helt otroligt. Med nytt engagemang- tar han sig an sin lavendelodling- som nu växer bättre än någonsin. Oh. När händelsen inträffar 1965- lockar fallet till sig- en rad ansedda ufologer. En av dem är den 25 år gamla- astronomen och matematikern- Jacques Vallée- 16 år gammal ser Vallée ett ufo utanför sitt hem i Pontoise, norr om Paris, vilket blir en början på ett livslångt ufo-intresse. Två år efter händelsen på lavendelodlingen lyckas Jacques Vallée övertala Maurice att få intervjua honom i hans hem. Har, har du haft kontakt med de här varelserna sen dess? Nej, nej, nej, nej. Det skulle vara omöjligt. Hur då? Vad menar du? Ja, för att... Eh, jag tror att vi hyser för mycket respekt för varandra. Alltså, jag skulle vilja berätta för dig om ett annat fall- som kanske kan intressera dig. Det är... Jack berättar för Maurice om det amerikanska UFO-fallet- The Hill Abduction från 1961- och makarna Betty och Barney Hill- som under hypnos beskriver hur de blir kidnappade till ett utomjordiskt rymdskepp för medicinsk undersökning. Alltså jag kan säga så här om, de här, om det här paret påstår att de är tvingade så ljuger de. Vad menar du hur då? Därför att de här sina tvingar aldrig någon. Om de här amerikanerna, Betty och Barney var det så de hette. Om de hade sagt nej, nej fan vi vill inte det här. Där har de blivit lämnade i fred. Hur kan du veta det? Ja, därför att jag vet. Vad fan vill du att jag ska säga? Jag vet. Så är det. Vi är färdiga. Fler svar än så får varken Jacques Valé eller någon annan. Maurice Mass dör den 14 maj 2004 och många av de obesvarade frågorna kvarstår- Visste han, som han antydde, något mer om varelserna och det som hände? Eller förlorade han helt förståndet i och med psykosen? Jag har ångrat det så många gånger. Att jag kontaktade tidningarna. Kanske hade allt hänt ändå. Men eh, ibland tänker jag att det var det som startade allt. Jag vet inte hur många gånger jag har stått där själv och tittat ut över de där vidsträckta fälten under den öppna himlen. Jag har stått där och hoppats att, att jag ska få se det han såg. Så att jag kan förstå vad som hände honom. Vad som hände min pappa. får podden i P3 Utom jordiska berättelser Inspirerade av verkliga händelser En produktion Av Sveriges radiodrama Med mig, Moa Gammel I rollerna Jakob Eklund Molly Natli, Manuel Kobas Manus Gunnar Eriksson Personregi Manuel Kobas Ljuddesign Frida Englund Producent Sara Lundin Vill du veta mer om det verkliga fallet så hittar du UFO-podden i P3 på sociala medier.